A második bolygón lakott a Hiú. Lám-lám, kiáltotta már messziről, amikor megpillantotta a kis herceget. <gül> Meglátogat egy csodálom, mert aki Hiú, annak az összes többi ember olybá tűnik, mint a csodálója. Jó napot mondta a kis herceg. Furak kalapja van uraságodnak. Arra való, hogy megemeljem, felelte a híú, hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki. Úgy kérdezte a kisherceg, és egy szót sem értett az egészből. Csapd össze a tenyeredet, javasolta neki a híú. Kisherceg összeütötte a két tenyerét. A híú szerényen megemelte a kalapját. Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál volt gondolta kisherceg, és újra összeverte a tenyerét, a hiú meg újra megemelte a kalapját. Így ment ez öt percig akkor a kisherceg elunta az egyhangú játékot. Hát, ahhoz mit kell csinálni, hogy a kalap leessék? kérdezte a híú ezt egyszerűen elengedte a füle mellett. Aki híú, az csak a dicséretet hallja meg sohamást. Valóban nagyon csodálsz engem, kérdezte a kis hercegtől. Mit jelent az, hogy csodálni? Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy széles ebből a a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb. De hiszen te egyedül vagy a bolygódon. Azért mégiscsak tedd meg, azért mégiscsak csodálj. Csodállak. Mondta a kis herceg, és egy parányit megvonta a vállát. Csak azt nem értem, mire jó az neked, és sietve odébbált. Szó, ami szó, gondolta út közben. A fölnőttek nagyon-nagyon furcsák.